Amma inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayrul hadithi hadith Muhammad sallallahu alayhi wa umuri muhtathatuha wa kullu muhdathatin bi da'wa Kada osoba Allahu um odredvom umre preseli za ono što se dešavalo nakon njegove smrti učenjaci spomenu da se veže pet određenih prava koji su vezan za njegov imetak koji ostane nakon njegove smrti. A to je da prvo što se uradi da se, da se znači izdvoji iz njegovog imetka i meta koji je potreban da se kupe čefijini, da se okupa osoba gasuli, da se iskupa mezar kao treća stvar, četvrto da se vrate dugovi koji imao kojima, onima kojima je ostao dužan. Naču učenjatstvo u fiskalnih knjiga na uđe ovim redoslijedom. Narodno sve ako čovjek nije uradio pri nego što je preselio. A onda četvrta odnosno peta stvar po dugovima ovda misli se na recimo ako nije nije izvojio zekat od medka ako ima nekih kefarete da ura zavijete, zaviete, nije obavio hadž, a ima mogućnosti da obavi, pa se izvoji novac za hadž, iako me razilaže činjenica kod pitanju. Po pio detalja ovih ode koje su spomenuli. ako je vesijet dao vesijet odnosno oporuku za određen dio i metka koji će se izdvojiti za nekog mimo od njih nasljednika koji šerijatski nasljeđuju ima pravo na naslijeđstvo. znači to svih nekih pet stvari, znači od čefina, Gasugljenja, kopanja Mezeara, iskopavanja mezira, mezara Dugova, raznoraznih dugova koji ima, sve jedno prema prema Laodželšanul, -la prema ljudima i on da vasijet. Ka se to izvrši sa imetkom umrle osobe, onda ostaje ovo što je vezano za večerašnju temu, a to je podjela imetka, odnosno davanje imetka nasljednicima po šerijatu koji ima i pravo da naslijedi imetak. Znači, večerašnja tema, namiram da govorim o, o onome što inače u knjigama islamskim se naziva Faraid ili Terka. Terketu, Faraid, što se vraća na riječ Fariida, u ovom slučaju ne znači Ferida obave za vađib, nego misli se takdir, Fard, nešto takdir, nešto što je određeno. Znači, to je, kako kažu učenjaci ilm od Faraid, to je ilm, to je znanje, odnos nauka koja izučava kako da se izvrši Podjela i metka nasljednicima. misi se ovdje, znači, sa strani a, izuč... Znači, to je nauka koja se bavi fikskim propisima vezanim za to i računanju tog, a, računanju, a, računanju za oslačenje, kako da se ona izračunaj podijeli a, stvarnim pravim šarijaskim nasljednicima. <hah> znači, večerac mi namirali da govorimo o ovoj temi, a ona inače, kako smo došli do ove teme, da o njoj govorim uopšte, Zato što znači držimo predavanje vezana, osim u nekim zrednijim slučajima, vezano za e, komentar 40 nevej hadisa, odnosno 42 uz 8 hadisa koje je dodao Ibn Ređeb. Pa jedan od tih hadisa je i hadis koji je vezan za nasljedstvo. A to je hadis Mutefeku na Alehi u kojem je došlo da je poslanih Salalahu Alim seler, Salalahu Al-Sanom rekao elhekul farajda bi ehliha dajte zaustavštvinu onima kojima pripadaju pripadaju misli se kako je odriđeno u šarijetskim tekstovima Korana i Suneta fema beki je a ono što ostane feli eula ređulin zekerin ono što ostaje najbližim čovjeku muškarcu spomenut ćemo ovaj, taj hadis nema nekog velikog tumačenja oko njega, osim dva mišlja učenjaka, šta znači onaj završetak hadisa. Uh, ovaj hadis upotpunjava u stvari ono što je došlo u kuranskim majetim. Zanimljiva je stvar da je uh, većina šarijatskih propisa ili ono što mi nazivamo šarijatom, zakonodavstvom i tako dalje, da je većina tih propisa precizirana u, u sunetu. Uh, opći principi, naredbe čak i ovih ruknova Islama su došle u Kur'an poput namaza, zakata posta i tako dalje i drugih važiba, a onda detalji su pojašnjeni u sunetu poslanika salalama sremena. Za razliku od, od naslijestva Ferajda koje je Allah Želešanohu uzeo da sebi uzeo, znači, u obavezu i da je nama pojasnio način podjele i metka u nekoliko koranski ajeta. Odnosno, riječ je ovdje o tri ajeta koji, u kojima je pojašnjeno detalje, veliki, veći su ajeti gdje je pojašnjeno detaljno kome šta pripada. Imamo i drugi ajeta koji govori jel, o, za, o, o nastijestvu, ali ne, ne, preciziraju se, ne preciziraju se u tim ajetima kome se koliko šta dijeli. Nači usuri An-Nisa e, su tri ajta u kojima je pojašnjeno e, znači najbitnija vezan za, za nasljedstvo ko nasljeđuje i na koji način. E, što zašto je to bitno? Zato što je znači, e, što je ovaj propis ukazuje na njegovu na njegovu važnost i obavezu rada po njemu to što je pojašnjeno u, u Koranu. Za drugih od drugih e, važija vjere? Gdje, gdje su, recimo, samo opći, opći principi e, e, došli u ajetima, a detalje su pojašnjeno su neto. Dok je u, za nasljedstvo, znači, vezano su ti ajeti, e, ti, ta, ta tri ajeta gdje je detaljno pojašnjeno kome šta koliko pripada. A onda još na to kad dodamo, Imamo po pitanju nasvjetstva i nekoliko hadisa je došlo uh, koji govori o važnosti nasvjetstva, međutim u tim hadisama ima slabost. Svijem da neki učenjaci navodi, navodi kao kao argumente sa kojima se uh, nastoji podstaknuti, podstaknuti ljudi da, uh, da izučavaju ovu oblast islama, da je znaju, da je naučije, da je zapostavi i tako dalje. Šak u jednom hadisu došlo da je, da je nisful ilma, da je, je uh, ta'allum faraid, učenje za ostavšen, da je to pola znanja. S tim da je hadiska bilježica Ibn Mađe u svom sunenu, u hadisima slabosti ših albanke ocenio U drugom hadisu došlo da da znanje su tri stvari. Kaže, a, a, ajet, jasan ajet, aje muhkeme, sunnet ka, kaime, znači sunnet, Uh, koji je došao prenesen i kaže Farida adila i prave jedno, jedno nasljedstvo s tim da i tom hadisu ima slabost tako da ne ja potrebno se vraćamo na te hadise dovoljno su ovih kuranski ajeti ono što je zanimljivo znači dolaze na dva ajeta <clears throat> u suri Nisa uh, u kojima se pojašnjava u detalja u uh, detalji kako se nasljeđuje i ko šta dobija od nasljednika a onda uh, Allah s.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a u nastavku znači govorimo o delu ajetima onih koji počinju znači ju sikumullah fi evladi kod dekari mislo hadilusaynain mislo hadilusaynain da nađemo taj duži ajet jer njemić cijed večeras da govorimo o tome kome šta pripada od nasljednika nem namjeru tu da govorim jer to se inače изуčava znači pa se na fakultetima koji, koji se ne bavi striktno fikskim dijelom, znači, koji nisu šerijski fakulteti ili pravni fakulteti Ovaj, jednu čitavu, jedan čitav semestar se izučava ova oblast e, nauka o nasljedstvu. Dok recimo na onim šarijaskim fakultetima e, koji, e, koji izračavaju islam sa strane prava gdje taj tu akcenat se izučava ni manje više nego e, četiri, e, dvije godine, odnosno četiri semestra. Je se detalj, znači ima tu šta da se izučava, ima tu da se uči, znači ovo je ogromna oblasti, ima puno stvari, iako je zanimljena stvar, da je najmanje razilaženja imamo, u, u, inače u, u fiskim propisima, najmanje razilaženja kod, kod islamskih pravnika ima u ovoj oblasti. O, znači, o poglavlju u nasljedstvu. Zato što je uglavnom glavnina stvari riješena u kuranskim ajetima. Čak nima mnogo ni hadisa prinešeno u tom kontekstu, A, jer je riješeno u ajetima. Znači, najmanji razilaženja imamo, uh, ovaj, uh, ali, uh, ali detalji toga, detalji toga, uh, te oblasti, te nauke, znaju biti jako komplikovane i zahtijevaju poznavanje nauke. Uh, pardon, nauke. Uh, zahtijevaju poznavanje matematike. Matematike, uh, navešom, recimo, klasičan, jedan primjer. Ovaj, uh, nekom izgleda, možda banalno, jednostavno, ako neka osoba umre i ostani za nje, određeni ili suprug, ili ili muž, ili djecije, nekoliko, i ostale rodbine, i kao podijeli s ovom, vidite, polovina, osmina i tako dalje, kao ne znam šta zna, može biti komplikovan, ja ako znam biti komplikovan, pogotovo takozvano pogled je munase hat, a to je u stvari a, kada u jednom, u jednom nekoj a, nedači, nesreći, a, poplavi, požaru, a, saobraćajno nesteći, strada neko iz iste porodci. Strada otac i sin ili majka i sin ili, ili, ili neko iz užej familiji, međusobno ko se nasljeđuje. I onda se tu, i onda još se ne zna ko je prvi od njih stradao, ko je prvi umro, da li umro otac ili ili sin ili obrnuto. A igra veliku tu ulogu. Ako je umro prije sin, znači onda otac njega nasljeđuje iako akumrotac znači pri ondaci njega e sad i, i, a sve se to desilo od i dan puta i onda se tu ima ogromna računca kako začuna znači ko, koga nasljeđuje ko su oni nasljednici krajnji nasljednici na njih koji nasljeđuju koliko dobijaju to je ogromna računca znači matematički račun neverovatna matematički račun ovaj koji zahtjeva poznavanje a, i odata su muslimani i kod muslimana znači ova na oka oblast uh in uh, znanje o nauka feraidu je zahtjeva od muslimana da poznaju dobro matematiku i se mogu ovaj hvaliti pohvaliti uh, historijski gledano da su oni bili oni koji su prenijeli i razvili nauku arao matematike, razvoj nauke matematike, e, pored toga ono što je poznato da su uvelimo semansu, uveli, uveli nulu u računanje, u matematičko računanje, algebra, je arapska riječ, naču u matematici što kaže ovaj naučnik da bi izbacila arapski riječi iz današnje matematike kao nauke, ovaj ne bi se moglo, ne bi se mogla ovaj barata hlada to naukom bez arapskih riječi koji koji su uzeti znači ta nauka je uglavnom uzeta prenesena od Arapa, naravno arabi su sabrali muslimani misli se naravno ovaj sabrali su znanje koje je bilo do nje njih, i do njihovog doba. Ali ova oblast znači e, islamskog znanja a to je nasi svoje zahtijevalo poznavanje matematike. Dok danas recimo ovaj sve govorimo onako el ovo više možemo reći kao neka prošlost, ovaj, danas imamo danas imamo ove sprave, ove čudne, ove ovaj internet telefone. E, kompjutere, odnosno sa kompjuterem se ovdje riješio, riješio ovaj belaj, belaj računanja. Tako da nas imamo napravljanje aplikacije, programe. U tim programima je dovoljno samo da osoba koja kaže ovaj umrom je taj, taj, taj, taj osoba umrla, ostali su iza njega te te osobe i onda se samo u taj program aplikaciju se ukuca koje je ostao ko su preživjeli, ostala majka, ostala djeca, ostala ovaj, ostala onaj. I kako ti e, ukucavaš te podatke, na kraju sam pricneš Enter izbaciti košta šta nasljeđuje i koliko nasljeđuje. Proceptalno i riješi taj, bela je taj problem. I sad ostaje u normalnoj praksi ono zavisi koji metak, znači, jedan je metak u nekretninama, u zemljištu kući, drugi metak u novcu, treći metak u, šta ja znam, firma, u ono, e sad tu, znači, ostaje to kako da se dogovori, kako da podijeli to u procentu, tako dalje. Tako da je ova, ovaj problem ovo, računice riješenja sa sa tim programsa aplikacijama. Ali je vjerovatno ovaj može se desiti i ima potrebe da to uvijek neko zna da изуčava te oblasti, ako bi pretpostavljalnu situaciju stanje da nemamo da nemamo ovaj kompjuter i da to ne možemo o, sa kalkulatorom riješiti, nego mora neko baš izračunati. Onda mora poznavati znači detalje ove nauke. Dakle danas čak ni potreba da znaš uopšte ove kuranske. Ajte I da znaš po, po, uh, ko, koga nasljeđuje kako ide ko, koga izbacuju u nasljedstvo nego samo onda kako u toj aplikaciji kad se kaže umrla je ta osoba pa te pita ko je ostao muž je, osto, uh, ovaj ili supruga ako jedno umrlo jedno ostalo živa od djece koji ima muške i ženske onda mimo djece je, je znači tako je napravljena aplikacija da automatski izbaci oni koji koji ne zaslužuju da, da budu nasljednici time je to olakšano ovaj uh, ovaj prvo, a time je i nama a time stavljeni smo i mi u problem taj da ne imamo izgovora pre Delauđešan, da kažemo, dođem presudnih dan i kažem, gospodare moj, ja nisam to znao, ja ne znam kako se to dijeli, nisam imao koga pitat i to kod nas drugačije, država je ovo, ovo, ono i tako dalje, izgovore. Znači, što je jednostavnije da se to riješi i što imamo nam da učeni ljudi koji to mogu izračunat i znaju, koriste aplikacije, time stavljam sebe u situaciju da nećemo imati izgovor na sudnje danu zašto, zašto smo uh, naslijedili ili dozvolili da budemo naslijeđeni na neispravni šarijanski šir način, nešarijanski način, a o tome govori ovo što sam malo prije počeo, a to je, uh, kao što kaže uh, šehek Salif Elzan u svojoj knjizi, koje u stvari rezimije drugih knjiga iz Hamdalijskog Mezeba i dodato još drugi stvari u on kaže kaže je dzuzu taghiru mawaris an what dozvoljeno da se mijenja na, a, ono kako šerijaski kome pripada šta nasljeđuju ni dozvoljeno da se to mijenja kaže nismo to kaže kufrun billahi azza wa jall nego je to čak kaže kufr. potom to kufr, čuj kufer da ne naslijeđe po šerijetu i da mi moeđe šta je propis to je kufr Otkuno to pa koranski ayat Kao Allahu ta'ala tilke hududullahi ve ma yuta ilaha ve rasulahu fa yudkhiluhu jannatin tajri fiha ve dalika fawzul azim. Nahoćemo da dva ajeta u kojima se detaljno pojašnjava u suri Nisa detaljno se pojašnjava kako kome šta pripada. Počevo djeci pa od supruga i od daljih rodvini. Uh, a onda ajet posle toga kaže tilke hududullah. Kaže, to su Allahove granice. Me yut ilaha wa rasule, kaže, onaj koji je pokoran Allahu i njegovom postaniku, yudhilhu džennatin teži mitahilin har. Allah je šanako uvest će ga u, uh, u džennete, uh, ispod koji će rijeke teći, halidine vječ, uh, fija, vječin će u njima borati, ozalike uh, feod radim, i to je veliki uspjeh i pobjeda. O me yasi ilaha wa rasulehu, a koji je nepokoran Allahu i njegovom postaniku, vajete addehu dudehu, I pređe granice njegove. O kojim granicama govori? Ajed govori onom prijetunom. Ajed govori od prijetunom, kako kažemo Fesiri, govori od prijetunom, to je dva ajeta koje govori kako se dijeli i meta, kako se nasljeđi i metak. Kako se dijeli i kako se nasljeđi i koga nasljeđi. Znači, ko je nepokoran Lahu i njegovom poslaniku, ajete addehu dudehu i prelazi, njihove, prelazi njegove granice. Lahu je granicu koju odredi u nasljeđivanju judhilhu nara, uvešeg al načkaće bit vatra. Haliden fiha vječno će u njoj boraviti. Wallahu adhabu muhin. I ima će ima će bolnu patnju u u vatri. Sve što tumači, dalto znači da neko ne, koji ne podijeli še, a, koji nas nisu ne podijeli šerijatski, sve jedno onaj koji uzima, onaj koji daje, da je to Samo posebe kufr. Naravno, nije to samo posebe kufr, nego, misli se ovdje, ko tako uradi sa ubjeđenjem, da to nije od islama od i da nije bitno da je treba raditi po tome. A onaj ko zna da je to vađi, da treba podijeliti širijatska, ne posebi tako grešan ima grijeh, ali nije kufr koji izvodi iz islama. Naravno, to je poznata mesela oko toga da se ne ubjeđimo. Uglavnom, kaže, imam Ševkani uh, u svom tefsiru, govorit ću o ovom majetu. Kaže, uh, da početak, ajeti, kaže, Tilke, Hududullah to su to su Allahovi granice a retilke kaže, kaže ovde se misli ka al ahkamu quddama kaže propse koji su prijetno prijetno dva ajeta kaže Allah je naziva hududem hudud znači grance. kaže li keunih ala ta juzu mujave za tuha wala yahillu ta'diha zato što nije dozvoljeno da se prođe mimo njih odnosno da se ne radi po njima nije dozvoljeno da se ne radi po njima kare vama yuti laha wa yu rasula kaže ako je pokoran naložaju šanu u čemu kaže fi qismati l-mawaris u podijeli imetka i ostali propisi koji su, kaže spomenuti kana yufiduhu u mom kao što ukazuje opću opće značenje ajeto koji govori ka yudhiluhu jannatin tako dalje odnosno eh eh i navodi od imama shevkanija Znači, ajet govori, znači, ovdje znači, dolazi strašna prijetnja za ono ko ne radi po ovim ajetima. Po ajetima mi smislu kako se dijeli i metak. E, oko toga da je podjela i metka, onako kako pašljena u kuranskim ajetima i sunetu vjerodosljeno, da je to vađi, farz, oko toga nema razilaženom učenjacima. Znači, izmao učenjaka, na tome da se mora i metak podijelite onako kako širijeski propisano. <hle> znači, ko uradi drugačiji, Znači, ne podijeli i meta, kao što kaže 6 alfezan, ko, znači, ne radi po ovim ajetima kojim pojašnjeno, nego, a, nego se izvrši nasljeđivanje mimo ono kako je određeno u šerijatu, a, odnosno, kaže, prim, poput toga, kaže, da izjednači a, muškarca i ženu nasljeđivanju, da isto naslijede, ili kaže, da dijeli kema fi bad enzime til kavanini kufrije, Kaže, da dijeli mjetak onako kao što kao nekim, kaže, sistemima, zakonima, a, zakonima kjafirskim, muhalifem izalike hukmela. Hukmela. Kaže, e, oprečan u tome Allahovom propisu. Fi džalih ili zekar mitlohadbilu teini. Kaže, da, da ne podijeli onako kako se dijeli muškarcu i ženi. Odnosno, da ide duplo više muškarcu, Uh, odnosno jednom muškacu kod ženama odnosno jednom bratu kod dvijema sestrama kaže fa huve kafir muhal, muhalid muhalid finar u alijadu bin laj kaže on kafir kaže vječno će biti uvatri u alijadu da Allah šanu sačuba od tega ila en je tube illa lahi kable osim da se pokaje kaže Allah šanu prije smrti ovo govorimo o tome znači ozbiljnosti ovog propisa, znači ovo nije stvar ono dobrej volji Uh, i uh, znači nije to sunet kojeg je lijepo izvršiti ako ona izvrši nema smetnje nego je ovo propisa odnači, osnovne stvari vjeri, princip islama da se na ovakav način dijeli a dijeljenje mimo šarijata se tretira džahilijetom znači dijeljenje mimo šarijatskog nasljeđivanja i metka se tretira kao džahilijetom u smislu kao što je bilo u džahilijetu da su zabranjivali ženama od džahelijetu, znači prije Islama su a to je bilo ovdje u Evropi sve do, do 19. od 18. stoljeća znači zabranja, zabranjivali su ženama da nasljeđuju i djeci žene i djeca nisu nasljeđivali i metak nego obično je nasljeđivao ili, ili samo muškarci ili najstariji od muškaraca znači oni su imali prav zavisno od, od države i od mjesta do mjesta od običaja od naroda naroda Dog, da, tako, ali islam je došao i tu stvar presjekao i e, poznato Kuranskoj ayatu sura surni sa tako odje valil rijali nasiba mimma tarakal validani wal aqrabun muškarcima pripada imaju udi od onoga što su ostali njegove dva roditelja i njegovi rođaci walin ni saina nasibum mimma terek, al, dani, al, akre, i kaži ženama pripada udi od onog što su ostali e, nje dva roditelja i rodbina mimma qalle minhu aw kather jednog malog dijela i većeg dijela i midka nasiba me fruda Nasibem fruda, da znači strogo određin farz važi bdio. I onda znači šaj šaj pojašnjava alfa jojašnja va dalje znači ne raditi po ovim adetima. Kako je došlo pojašnja znači koliko i dio kome šta pripada znači to znači raditi po onom na čemu je bio džahilita. Kaže on imamo dva džahilita. Imamo na ono džahilit koji je, koji je bio prije islama pa su zabranjivali žene uopšte nasljeđuje, djeci i tamo slično. A imamo, kaže, ovaj novi džahelijac savremeni, koji kaže, koji stavljaju, recimo, primjer, kaže, primjera tog pogrešno stavljaju na isti nivou, izjednačuju nasljednika od žena i muškaraca, gdje nasljeđuje isto dijete, muško i žensko isto i majka, svi isto nasljeđuju. A to po širijeskim tekstima nije dozvoljno, nije ispravno. I on kaže, to je savremeni džehlijet, jer se daje onima koji ne zaslužuju da dobiju naliko koliko po šarijetski ne zaslužuju. Koji šarijetom nije odredio. A ono kako je šarijet odrekao, to je čista, sušta, pravda. I to je tačno, kod toga ne ima sumnje. Allah je lešanhu, ne čini zulum nikome, pa ni ženi, ni majci. Sve, znači, ima svoj smisla i svoj mudrost u načinu nasleđivanja. Ovdje imam jednu vrlo bitnu stvar da naglasim, a to je, kod nas, obično, obično se to viži za ovaj oporuku vasijet. Pa ono ovaj, obično danas je glavna praksa u tome, evo ono poznato da ovaj da pre smrt umrli napiše napiše ili uzme kao svjedoke neko da napravi oporuku vasijet sa imetkom šta će raditi sa sa imetkom, sa sa kućom, nekretninama i tome slično. Uh, uglavnom, po pitanju, ovo je vrlo bitna stvar ovdje, znači, š, po pitanju uh, znači, sa strani šerijata gledano, uh, to jasno naznačimo u svim knjigama sa četiri mezeba, uh, da vesijet nije dozvoljen u osnovi, znači, vesijet nije dozvoljen uh, pravim šerijatskim nasljednicima. Ne, da nije dozvoljen, nego nije ispravan, nije validan šerijatski. Znači, nije dozvoljeno Da se napiše o vesije ti, u osnovi, znači nije dozvojeno, da se napiše vesije da neko sad, muslimat, napiše uh, moje, moj, moje ova, ima dva muška djeteta, dva muška djeteta nasljeđuju toliko imetka, dvoje, dvije, tri uh, uh, čerke što ima nasljeđuju toliko imetka, ostavljan ženi toliko imetka, tako da to nije dozvoj šarijski, to je batel. Napisat vesije to nima koji nasljeđuju po Koranu i po Sunetu, zna se koliki im Kad napiše vesijet, to je batil vesijet. Kad dođe, kod, znači, kod kadije kad se uzme ta oporuka, kaže ovo je batil oporuka. Ova vesijet je ništa. Uzme se, pocijepa se papir. O čemu se radi tu? Pa nema, nema šta on vesijat to on ima koji ima tačno određeno širijaske koliko nasljeđuju. Zna se koliko nasljeđuju muško djete, zna se koliko žensko, zna se koliko majka, koliko, koliko djed, koliko nana i tako dalje. Sve jasno precizirano. Ko nas, ko, kome se piše vesiet. Vesiet se piše onom ko nasljeđuje, ne nasljeđuje. A, za ovoga znači oko toga da, da oni koji nasljeđuju koji se čiji či su udio tačno zna koliko nasljeđuju, znači oko toga da da, da njima se ne piše vesiet to je naučeniaka na tom. I znači poznate ona hadis vjerdosa hadiskoj bilježije Budaudi, Daud i Tirmizi i Ahmedi u kojem dođe lavesijetlivars nema oporuke za varsa nema oporuke za nasljednika, Kojih nasljednika? Onako koji je nasljednik onako nasljedje koji chi udio ja sam kodam pojašnjen u, u ajetima m i sunnetu za njih nema nema vesijeta vesijet ide kome nekom drugom koji nije koji je dalja rodbina koji nasljeđuje nikako ili nije rodbina nikako ili je komšija i to slično Naši vesijet se njima piše. I oko toga znači ovaj znači nema razilaže između učenjaca i ulema. Uh e, oseća se problem gleda, kako kažemo to mir je što vodeo. To je sva priča za sebe. Naši u osnovu, u osnovi znači da da živimo u šerijskoj državi, da imamo šerijsku kadiju, ona je konapiše vesijet onima djeci uh e, i onima koji ga nasleđuju po kuranskim ajetima, taj vesijet je batal. Vesijet se piše samo nekom drugom ko je dana rodma koja nasleđuje i komšijama, prijateljima i tome slično. A za Vesijac, znači, on je bat, nije odozmio pisati za onim koji nasljeđuju, čiji udio jasno, jasno opisan u šerijeskim tekstovima. I ovo je vrlo bitna stvar da se zna ovaj a sad narod ostaje taj problem dobro kako mi to rješite kod nas u situaciji kada znači ne dijeli se šerijatski po zakonu a mi bih htjel da se podijeli i tu ima mogućnost da se to sve riješi samo je stvar znači stvari do ono do osobe znači pri smrti ima stvar koja može odrediti ima djeca koja to mogu u prioritet i tako dalje uglavnom govorimo o tome to posle odam je bilo bitna, vrlo bitno sva da naglasiti znači, da se da se vesijet u vesijet ne pišu osobe koji nasleđuju šerijatski. A onda onima drugima kojima se vesijeti mimo, mimo pravi nasljednika nije dozvoljeno više od trećine imetka da im se uvesijeti. Znači više od trećine imetka ako se dadne ono što je preko trećine imetka to, to se poništava. Znači najviše što mogu dati je do trećine imetka. se pitanje vesijeta, to je pitanje za sebe, to, to može posebno neko predavanje održati i detalje oko vesijeta, kako se piše, kada se piše, što se piše, kada je važiv, kada je mu stehab, e kada je zabranjeno pisati zabranjeni vesijet je ovo što mi sad govorimo znači ovo je zabranjen vesijet nije dozvoljeno pisati vesijet onima koji nasljeđuju znači koji, čiji je udio jasno pojasno u šerijskim tekstovima znači to sad detalji to je posebna tema da, da navodimo šerijski argument a ovo sam spominao zbog toga što je kod nas usko vezano oporga vesijet sa nasljeđivanjem dok je u šerijatu posebno je oblast vesijeta I zna se ko kome se dodjeljuje, a posebno je naslježivanje kada osoba umre, kome pripada metak. I tu normalno ulazi u šerijato, ovaj e, nije dozvoljno da se daju da se ovaj da se osoba koje nisu ovaj pametne, odnosno koji ima Allah te sijo temeluku tako znači nije, nije ispravno njihovo posjedovanje metka U tu obrajaju, znači nije dozvoljeno da se vesijeti životinjama, kao što danas vesijeti ps, ps, ps, psima, mačkama, cukama, Umrloj osobi da se vesijeti, nije dozvoljeno ludoj osobi da se vesijeti i tako dalje. Znači nije dozvoljeno ta vrsta vesijeta. Ovo spomnje također što znači, kod nije dozvoljeno činjenje vesijeta u haram stvarima. U Haram Svane čak su navodili mnogi učenjaci da da se da vesijeti recimo u pravljenje Mevluda, da se vesijeti pravljenje ovaj, kak se zove, ovaj, kaburova, građenje na kaburojima, kupola, pravljenje turbeta i tako dalje. Znači, navodili su islamski pravnici. A što je tema za sebe? Znači, ne govorimo o toj temi, govorimo, znači, ne govorimo o vesijetu, niti govorimo o poklonima koji se dešavaju za vrijeme života prije što osoba umre, ono što poklani osoba može za vrijeme svog života pokloni čitavi imetak kome hoće. znači to je to je jedan propis, al kad umri onda se to tretira kao zaostavština koja se dijeli, o čemu mi večeras govorimo, a to je znači to je takozvani feraj ili terika, miras ili kako se ovo ili miraz, znači uh, dijeli se znači striktno određeno uh, u ajetima kome pripada i metak. kojim osobima koliko i na koji način se dijeli. E, znači, ja vam naglašam, znači, ovo jako velika, opširna oblast u kojoj sad dolazi jel, pitanje toga, recimo, koji su... E, znači, ima tu više bitni, krupni tema, tematika vezan za ovu oblast, a to je, recimo, e, razlozi ili SBB, povodi nasljeđivanja, ko ima pravo da naslijedi. Pa e, onda imamo pitanje toga e, vrste nasljednika vrste nasljednika onda imamo mevanio šta su prepreke nasljeđivanja jedna, jedna od jedna tih bitnih prepreka ono što danas aktivno poznat nam sela kod nas a to je da se nasljeđuju dva različita mileta da kafir nasljeđuje muslimana niti musliman nasljeđuje musliman muslimana kafira što je kod nas ova, bitna i aktuelna mesela Znači, znači imamo sad u tim, u ove tri oblasti, znači one su posebna oblasti koja se može posebno za svako od njih držati posebno predavanje. Meni to nije cilj da ulazimo u detalje toga. Zašto? Zato što kažem na kraju, na kraju se opet, ovaj, nama je bitno da, da naglasimo ovde koliko je bitan ovaj propis, koliko je bitno da se po njemu radi i koliko smo grešni ako ne budemo radili. Dovoljna stvar da je to nazvano kufrom u kuranskom majetu ako se ne podijeli imetak po šerijatu. To nam je bitno znači, večera u sklopu jednog predavanja da se naglasi. A sad detalji toga kako se deli na koji način, ko može da ko ne može, znači to, su, to, to su, dato se treba držati kurseve, to se uči u Obično danas znači ova nauka je zapostavljena, uči se u školama na fakultetima i to ne, čak ne na svim fakultetima, mnogi mnogim fakultetima se uopšte nauči. Na izlada s fakultetima se nauči i oblast, iako jako bitna znači ovdje znači, sad, u sklopu ovog predavanja će raz. Znači, bitno je da znamo znači, da, su, da, je, da je znanje, nauka o nasljedstvu, da je pojašeno kuranskim ajetima, precizirana, jasno najmanje razilaženje u svim fiskim oblastima je u ovoj u oblasti nasljedstva imamo hadise jako malo hadisa koji pojašnjavaju nema potrebe jer tu pojašeno u ajetima poput ovog hadisa koji smo spomenuli za koje je vezano večeračno predavanje, a to je Da znači poslanista kaže al bi ahliha dajte nasljedstvo onome kome pripada naredba u naredba formi kaže dajte nasljedstvo onima kojima pripada kome pripada pa što je u kuranskim ajetima kome pripada koji imetak šta pripada od imetka znači e, njima se daje kaže fema bi ono što ostani feli aula regulin theker ono što ostani kaže najbliže čovjeku muškarcu a to su takozvani asabe oni koji nasleđuju bila takdir koji nasleđuju neodređeni metak odnosno ako nema nikog niko nasljedno nasljeđuje nasljeđu sve od imetka to su muškarci I, i hadis znači ovaj hadis pojašnjava suštinu načina podjele znači znači prvo se daje onima koji se pojašnju kuranskim majetima koliko kome šta pripada a onda nakon toga ostaju oni takozvani asabe znači koji ima muška linija nasljednika svakako koji ima ostaje ostatak imetka I detalji toga znači znači to je sad izučavanje ove ovaj oblasti. Uh e, ovi detalji znači nama to toliko nisu bitje ne možemo je obraditi. Znači ovo treba je predavanje predavanje kurseva je pravi da bi se, da bi se razumilo ovo pitanje. Jevo je jako teška oblast. Mnogi su pokušali da izučavaju da uče i da prođu, kursku sa nisu razumjeli. Znači nešto skonta i neke osnovne stvari moješ naučiti na alternapamet. Možeš ti, ti zato ne osnovne stvari. Međutim kad dođe do neki kombinacija detalja, kad kaže o nasljedniku ostao to i to i taj da izračunaj, ti se izgubiš jer za isso zato treba imati znači dovoljno znanje, treba znači, treba se vježba, treba se trenirati u toj oblasti da bi da bi mogao, da bi mogao zaista znati podijeliti metak. I zato znači ne znači svakako završio istanski fakultet zna podijeliti metak, znači to baš mora se dati onoj osobi koji osim ako se vrača na aplikaciju, jel? A da sam osobe podijeli znači zaista mora imati znanja po ovom i po ovom pitanju, da je dobro naučio i da je siguran ono što što je učio. E, što se tiče povoda naslijeđstva Znači, ćemo, skraćemo, ćemo preletiti. Povode nasljeđuju se su prvo rahim, a to je rodbinska veza. Nasljeđuju se oni, znači, uh, oko toga nima razivno među unjacima, znači, nasljeđuju se oni koji su u rodbinskoj vezi. Zašto je ovo bitno? Pa dobro, to je jasno kod Anja. Pa dobro, uh, znači, imamo, sjećate da su pitanje ono, rodbinstvo po mlijeku. I na glasnost, vrlo bitnu stvar, znači, rodbinsko po mlijeku nije od razloga nasljeđivanja. Znači, da bi neko, neko budu naslijet mora biti rodbinski vezan a, sa, sa tom osobom. Da moj otac ili sin, ili majka, ili djete i tako dalje. Znači, ne može se, nema ne u rodbinsku pomlijeku, nema nasljeđivanja. I naravno, na to ukazuje jasni šarijetski tekst, dovoljno kuranski ajed. Ulul arhami, wa ulul arhami ba'duhum eulabi baden fi kitabilah. Ulul Arham to znači rodbina. Rodbini, kaže, oni su rodbina, rođaci, oni su najprijeći jedni prema drugima, Uh, jedni najpreći, u čemu najpreći? U, u nasljeđivanju, najbliži s jednim drugim. Fiki tabela po Allahovoj knjizi. A od te rodvine znači imamo, u učinjavs podijeli, imamo takozvani usul, furu i havaši. Usul, to se misli ovaj, znači osnovnu liniju rodvin rodbinstva to su očevi, djedovi, znači os, očevi, djedovi, znači u, uh, uzlazna linija. Očevi, djedovi, pradjedovi i tako dalje. Furu, to je silazna linija. To su e, djeca, unučad, pananiše. naniši. Normalno ulazi, ovaj, ulazi muškinje, ženskinje. A, a havaši, havaši to su sporedna linija rodbinska. A to su braća, amiđe i ono što je muška djeca od braća i od amiđa. Znači, e, znači ovom linijom ide se razumijevanje ovog pitanja i podijeli imitka. Drugi razlog nasljedstva je nikah, brak. Znači nasljeđuju, uh, oni uh, koji su brakom, nasljeđuju jedno drugo, kojim brakom? Koji su sklopili, akde zauđije sahih, tako zvane. Znači sklopili bračni ugovor koji je valjan. Ako su živjeli u nekom divljem braku, ono savramini brakovi što imaju, ono žive zajedno, ne se nigdje ništa, ovaj, takav brak šerijetski batil, ne tretirac, ili su vjenčali se na, na nekom vrstu, ovaj, ne, neki način koji je šerijetski nevalidan brak. Nači jedno drugo one nasljeđuju. Ako se vjenča, ali šerijaski, ispravno. Čovjeka ženi u treću, četvrtu ženi, ona ima pravo nasljedstvo, a i ovo se kompleje. Zamislite, osoba ima četiri žene i osoba umre, ima i mjetka, svi ga nasljeđuju. Zamislite tu sa računcu kako je začunat, ko šta, koliko nasljeđuju. Još ima i djeci, još ima i unučar. Znači, to je ono, ono što kažemo, ajde da vidimo kako može biti komplikovan nasljedstvo. Jako može biti komplikovan, znači, začunat k Znači, od razloga, razloga naslijestva je da osoba mora biti u braku. Mora biti u braku. I to jasno na na znači u Kur'anuski majate ovo ovo lek nisu pripada polovina za muškarce, muževe. Vama pripada polovina od onoga što ostavi vaše žene i obron. Wallahu na rubum materektum i njima pripada četvrtina, ono što vi ostavili ako imate ne imate djeci i tako dalje te kombinacije. E znači to je druga. Za prvo smo rekli znači rodbinska veza, drugo bračna veza i treći evo al-itaqa. A to ko nas danas apostol. A to je u stvari veza e, oslobađanja iz ropstva. Onaj ko oslobodi roba, onaj koji oslobodi roba ima pravo da nasljeđuje tog roba ako on nema, ako on nema uh, užej rodbine nasljednika. A to je tema za sebe, ne treba ne treba spomenu, znači i tu složno učenjaci došlo u, u dva sahiha da se da je i to razog nasljeđivanja pošto nema danas više opšta nema potreba da pričamo do te teme. A onda imamo ovdje ovaj od najbitnijih tako zvani razloga sprečavanja nasljedstva je različita vjera. I to je došlo u hadisu Mutefeku na lehi. La yerithul muslim kafir, vola yerithul kafir, vola kafir, vola kafir muslim. Na naslijedži je musliman kafira, niti kafir muslimana. Hadis Mutefeku na lehi. Sva četiri mezeva rade po njema. Da nije dozvoljeno da naslijedi, da naslijedi musliman kafira. Znači kako musliman kafira? Znači da, da je E, otac, Kafir a ima djecu muslimane, mušku i žensku, I ima ženu, suprgu muslimanku, a on umro kao Kafir. Znači, e, znači, nije dozvan ima da njega naslidi. Ili obrnu to, da je sin, kjafir, otpadnik, odmetnik, a otac, otac musliman, i ona umri, nije dozvan da ga naslidi. Nač, na potom radi sve četiri mezeba. Ima neko lagano razilaženje, uh, razilaženje uh, koji nema argumenta po on pidan ne mogu se naglasati ovaj ovo pitanje, ovaj, čak sve četiri mezeba su na tome radi po on hadisu da to nije, da nije dozvoljeno da nasledi uh, kafir muslimana i musliman kafira. To je znači od preprika nasljedstva, A ima je drugi preprika koji je, za nešto situaciju nisu toliko bitne da je navodimo ovdje. Nas, naravno, najviše ovdje je interes neko će reći, pa dobro, ovaj, ko su stvari pravi nasljednici? Ko nasljeđuje? Učinjenjaci odgovori o toj temi, znači oni kažu, veraj se nasljednici se dijeli po nekim kategorijama. Pa kaže, imamo nasljednike od muškinja i ženskinja, i tačno su precizirane u šredskim tekstom. Imamo, kaže, deset nasljednika, imamo 10 nasljednika od muškaraca, a imamo sedam nasljednika od žena. Znači, Znači, ovo nije prepuštano samo sebi da neko sad lomi glavu, da se razbija glavu, uh, jelova nasljeđuje, nasljeđuje, pojašno jasno u širijaskim tekstovima. Od muškaraca ko nasljeđuje? Nasljeđuje sin i njegov sin, znači unuk. Nasljeđuje otac i njegov otac, to je djed. Nasljeđuje brat, nasljeđuje, nasljeđuje sin od brata, ali ne onog brata po, po majci nego po ocu. I ovdje ima malo komplikacije to ako, ovaj, ako su braća po majke ili po ocu. E, onda dalje nasljeđuje Amidža i sin od Amidžeje. Nasljeđuje suprug. I deseti nasljeđuje znači, onaj koji je oslobodio roba. To su ti deset muškaraca koji nasljeđuje. Ovo su nasljednici. A onda od strane žena. Ko su nasljednici od strane žena? Čerka e, i, i čerka od sina. Unuka. Onda majka I, e, i majka od majki to je nana nena sestra supruga i žena koja je oslobodila e, oslobodla e, roba tu i si sedam nasljednika sa strane žena znači jasno pojasnimo šerijatskim tekstovima a onda ona vrste nasljednika imamo takozvani tri vrste imamo naši koji e, e, nasljeđuje fardan taćeben izavol arham tako znači tako su raslo tako su došlo u šerijskim tekstovima ona koja nasljeđuje fardan farda znači strogo mu je određen uđi koliko ona nasljeđuje znači strogo je naznačeno došlo u kuranskom majetu, koliko ona nasljeđuje po, po kuranskom majetu. naši Fardan, znači određen kao što je došlo recimo za supruga da ona nasljeđuje ako, ima, ako imaju djeci kada umre znači, kada ostane muža umrla mu supruga Ako imaju djeci, nasljeđuje jednu četvrtinu. Ako ne imaju djeci, jednu polovinu je mjedka. Ako suprga ostane muže, umru. Ako imaju djeci, one, ona nasljeđuje jednu osminu. Ako ne imaju djeci, ona jednu četvrtinu. Znači, po kuranskom majetu. I tako redom, znači, možda brati. Kad nasljeđuju, a, a, kad nasljeđuju otaci i majka, jednu šestinu. Kad otac nasljeđuje jednu šestinu, znači, tačno u kuranskom majcu spomenuto. Uh, znači, to su ti nasljednici koji su strogo određeno njihovo, znači, zna se udiju koliko im dolazi po kuranskim ajetima. A onda imamo takozvani asabe. Asabe to su oni koji nasljeđuju bilata, znači nasljeđuju bez, uh, bez određenog da Ne kaže jednačja crtina, jedna osmina, jedna polovina, ne. Nego njima pripada, ako se izdvoje sami one nasljednici, njima pripada čitavi metak. Ako sa njima ima neko koji je uh, sahib od frd, onaj koji ima određenu kuranskom majetu, što nasljeđuje, ono što ostane od njeg, on nasljeđuje. A obično on dobije više, jer to je muška linija. On kao muškarac nasljeđuje više. Nači i to se vraća na ovaj i to se vraća na ovaj što je vezan za na osnovu kojih smo mi večeras govorimo o temi al kaže dajte za ostavštinu onome kome pripada po čemu pripada što je pojašnjeno kuranskim ajetima kaže thama baqiya fil aula rajuli a ono što ostaje najbližem muškarcu najbližoj osobi muškarcu Uh, ja se spominjem da ovdje ima neko lagano razilaško razumijevanja ovog hadisa a to je da jedno mišljenje da se ovdje misli na sve asabe znači na najbliže i na najdalje a drugo mišljenje da se misli na dalje asabe da se ne misli na bliže to je tema za sebe glavnom ovaj slabo koji razumije šta je asabe i tako dalje na, znači to je ta muška linija koja nasljeđuje bez određenog dijela kaže određenog dijela se nasljeđuje jednu polovinu i jednu četvrtinu nego što mu ostane a obično u, znači, u, u obično ostane više nego onima što određeni dijelove nasljeđuju I sad imamo te tri vrste asaba, asabe koji nasljeđuju znači, bez određenog dijela, nego ako se izvoje nasljeđuju čitavi metak. Znači, to, znači to prvenstveno ulazi Znači, sin, uh, sina, sin to je unuk, otac uh, i njegov otac to je djed, uh, onda brat, brat po otcu i majci, onda brat po ocu, uh, onda njihova dvojica sinova, Ovaj vidi se, ovde se vidi da iz ovog da se uglavnom daje muškoj strani veća prednost. Iz kojeg razloga u svim ovim osvadima uh, daje se prednost muškoj, muškoj linii i kod asaba iz kog razloga? Zato što je poznato u islamu da je muškarac, znači osnovni razlog, osnovna mudrost zašto muškarac, mnogi slučajevi nastaje više nego žena, zato što je muškarac obavezan da izdržava porodicu. I naravno logična je stvar, ona koji izdržava porodicu Da on ima i pravo, i, e, e, znači, ima oba, zbog obave izdržavanja porodca, on ima veće pravo da naslijedi i veći dio i imetka, jer, jer on izdržava svakako. Žena ne izdržava samo sebe, nije obave izdržava samo sebe i zbog toga ona dobija, dobija upola manji nego njen, njen brat ako pitanju sestra. E, uglavnom, znači, sad ovdje znači, e, imamo tu detalja koliko hoćete. Koliko hoćete oko toga, znači govorim detalja toga kako, ko, koga ne sljeđuje kada dođu raznim kombinacijama i poznate neke mesele tamo, ovaj. Oko, te lagane mesele oko koje ima dvije, tri velike, oko koje ima razilaženje. ovaj. Iako opet naglašava, znači, ovo je oblast gdje ima najmanje razileže među učenjacima po pitanju detalja propisa. E, najbitnija stvar ovdje je, znači, to da, da, da budemo svjesni toga, da nam je važiv da dijelimo i metak, podijelimo i metak po šarijatu. I onima koji, koji, koji znaju da će umrijet i pripremi se zato pripreme svoj porodcu, djecu i zdraže da se podijeli njihov i metak po šarijatu. I oni koji nasljeđuju da su svjesni te, te obaveze, te odgovornosti, A šta je ovdje neko a šta je ovdje problem ako ne kažete pa doba ako, ako ne ne naslijedice po širjetu šta je problem probleme da znači jedni drugima jedemo haram i metak ako dođe čerke više nego što je pripada i ona a to je haram i metak za nju širjetski i ona uzme taj metak onda njena djeca naslije taj metak i oni žive u haram od njene majke Nači onda dođe, nači lančano jedni od drugih uzima ime etak, nad zabranješ nad zabran naši rijski neispravan naši šerijski, uh, zato što nisu ispravno u nekoj liniji, neko nije ispravno po delošerijski. Izbog toga opasna stvar, opasnost leži u tome znači da je da je došla naredba u Kur'anu da se deli šerijski nedjeljenje uh, imetka šerijski uh, nazvano je kufrom i nepokornosti Allahu i njegovom poslaniku, narod niti to kufra u smislu da izodi iz islama nego govori o težinjivoj propsa o težinjivoj propsa i ozbiljnosti toga djeljenje metka po šerijetu je bilo ovaj pa se mi smo imali sudnice između dva srpska rata koja je bila kod nas u u u Staroj Jugoslaviji bilo šerijaskih sudnica koje koje od ostalog što je ostalo tura kao što su dozvolili a to je bilo bračno pravo i nasljedstvo bilo je dozvoljeno da se šerijanski djeli bili da se imetak dijeli po šerijatu i bračno pravo da se da se da se rješava sporovi po šerijatu znači između dva svjetska grada ukinule se te šerijanske sudnice sa krajem drugog svjetskog grada znači nije to nešto ovaj što je što nije postojalo u ovim krajima, što je nepoznato muslimanskih kraje, naravno, sve do kole dana dok, dok nisu promijeni šerijski zakon, sve se dijelio imetak šerijski kako je bilo ispravno da se dijeli Ovo, a, a to da je bilo neki prekršaja tu se vraća na osobe na ljude na kadija ako neko hoće napraviti neki prekršaja da je ne ispravno da neko nekom podmet ne podvali da napravi štetu to znači to se vraća na ljude na pojedince ne vraća se na, na propse šerijata e, znači men je bila namjera s ovim samo da naznačim tu vrlo stvar a to je obavezu obavezu dijeljenja obavezu dijeljenja metka po onome kako je došlo pojašnjeno šerijskim tekstovima. Uh, ni nam to izgorda kaže pa mi to ne znam, mi to nismo učili. Ima učeni ljudi, uh njima treba iznijet slučaj, pojasni, traži to od nje ili najnovije što imam, što sam skoro dobio, ovaj da provjerim, poslao tamo je poruka i poslao taj tekst. neki vjerojatno otac je napravio tekst vasiet, a to je ono rješenje izlaza iz ove situacije. Danas ako osoba umri i prepusti da se dijeli po po zakonu kako se dijeli kod nas i metak, e, ima pravo nasljedice smo e, isto se nasljeđuju i majka i sestre sa braćom. E, da bi se to, da bi se aj normalno to šerijski sporno. E, da bi se to ovaj zaskočilo da se znači može otac napraviti vasijet. I to je ova izuzeta kada znači, je ovde zabranjeno. Naču osnov je zabranjeno pravit vesiet onom ko svakako nasljeđuje ko ima pravo da nasljeđuje šerijatski. Međuđi pošto se kod nas može neko uzlo potrijebit da se ne nasljeđuje šerijatski ili zamistunutar poroci jedna jedna djeca dio djece hoće da dijeli šerijatski dio neće na ne, interesen živi poviri šta ih briga. I onda narod nastani spor Ako otac zna da će tako od nasastanje, njemu postaje obaveza. Ovo govori zato što sam pital smučene ljude i e, jasno se razumije iz ovi, e, ovi širijatskih tekstova. Znači, njemu postaje obaveza da bi spriječio taj spor i nedijeljenje po širijatu da napravi, da ovesijeti. Da tom ovesijetu kaže kada ja umrem, e, tražim da se podijeli Onako kako šerijac zahtjeva i tražim da, od, od, da odete učenoj osobi nekoj i da izložite vaš slučaj, da se zna kod su nasljednici, koliko je metka ostala, da on podijeli šerijatski i da se tako sprovede u suda. su to prihvata dogovorno podijeli imetka promijeno ono od od onog klasično kakav zakon to sud prihvata i to je rješenje znači rješenje je jedno znači, dvoje dvije stvari mogu znači prvo da otac prije smrti napravi vesijet i da, da odredi da da da znači da vesijeti, da se podijeli na kako šerijanski kako šerijanski spada da da da da uzme imetak onaj ko zasluži ili ako on to ne uradi da djeca koji ga nasljeđuju da se oni dogovore da šerijaski podijel ono što ostalo je dimetka. I, I time znači da da, da, se, da se izvršava ovaj propis, ova obaveza. Znači di, mi to možemo sprovesti u praksi samo i do nas, naravno do, do roditelja i do djeci, kako će se, u, koji od, od, od dva slučaja da se dogovori kako da to podijeli. Molim Alađešano da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim Alađešano da daje snage i kuveta da mi i ovaj propis provodimo u praksi Jirna c'allaho šanu pa veziju tijim. Ispani kallahum amtik aškadu en laj, lahen enta istakvirke va atubu ilik.